123. Миші і люди Минуло півроку, дивні півроку, коли я писав цю книгу. Гейзел мала рацію, назвавши нас родиною Робінзонів, бо ми пережили ураган, потрапили на безлюдний острів, а потім життя наше стало насправді легким. Було в ньому щось від чарівних мультфільмів Діснея. Живих рослин і людей, що правда, не залишилось. Але Лі-9 законсервував свиней, корів, лісових косулів, збитих ураганом птахів навіть ягоди на кущах. Ми могли вибирати все, що заманеться, розморожувати та готувати. Крім того, серед руїн Болівара можна було відкопати цілі тони консервованих продуктів. А населення Сан-Лоренцо складалося лише з нас. Отже, ми мали що їсти, продяг і житло також можна було не турбуватись, бо погода стояла незмінно суха, мертва та гаряча. Ми всі були здорові. Вочевидь, мікроби також загинули або залягли у сплячку. Ми так добре влаштувалися, так до всього призвичайились, що ніхто не здивувався, не заперечив, коли гейзел сказала «Добре хоч те, що комарів немає». Вона сиділа на триноговому ослінчику на Галявинці, де колись стояв Френків дім. Вона зшивала смуги червоної, білої та синьої тканини. Вона, мов, бетрі Рос, творила американський прапор. Ніхто не наважився сказати їй, що червоний був скоріше рожевим, синій – майже зеленим, а 50 зірок, які вона вирізала, більше нагадували шестикутні зірки Давида, ніж американські п'ятикутні. Чоловік Гейзел, котрий виявився умілим кухарем, готував неподалік рагу в казанку над вогнем. Він нас усі годував. Йому подобалось коховарити. Виглядає приємно, пахне привабливо, зауважив я. Не стріляйте в кухаря, підморгнув він мені. Він готує, як уміє. Нашу милу розмову супроводжувало докучливе тик-так-тик -тик» автоматичного передавача, який сконструював Френк. Він невпинно цокав у день і вночі, передаючи сигнал СОС. «Рятуйте наші душі!» приспівувала Гейзел разом з передавачем, працюючи над прапором. «Рятуйте наші душі!» «Як просувається твій твір?» – спитала мене Гейзел. «Добре, матусю, дуже добре. Коли ти нам щось почитаєш?» «Коли твір буде готовий, матусю, коли буде готовий?» Багато славетних письменників були гужерами, я знаю. «Ти приєднаєшся до довгого ряду попередників», – вона всміхнулася з надією. «Це буде смішна книга?» «Сподіваюсь, що буде, матусю. Я люблю посміятися». «Знаю. Кожний з нас має свій хист, кожний щось дає іншим. Ти пишеш для нас смішні книжки, Френк займається науковими штуками, малий ньют, малює картини для всіх нас, я шию, а ловко ховарить. Коли рук багато, важка робота стає легкою. Це старе китайське прислів'я» вони були досить розумні, ці китайці. Так, шануймо їхню пам'ять. Шкода, що я не стигла вивчити їх краще. Адже це було б важко зробити навіть в ідеальних умовах. Мені взагалі шкода, що я так мало вчилась. Що поробиш, матусю? Ми всі про що шкодуємо. Що вже плакати над розлитим молоком? Як сказав поет матусю, мешам і людям не забути печальних слів могло би бути. Дуже гарно сказано і дуже правдиво.